Розділ третій. На вході в готелі я змішався з натовпом людей і агументованих, які роздивлялися зависли в у повітрі рекламний дисплей із смішними короткими відео. Деякі виявилися непоганими, тож я зберіг їх собі в постійне сховище. Там я також непомітно постояв, поки пробирався в систему безпеки готелю. Я тримав на поготові вдосконалену версію свого протоколу кодів з Раві Гайрал, за допомогою яких зникав з огляду камер. Коли відео на дисплеї почало повторюватись, я пішов слідом за групою людей через вхід. Звучить це, мабуть, упевнено, але від сканування біля аркоподібного входу в мене на шкірі виступили сироти. Я розумів, наскільки ризикую, ступаючи туди. Вестибіль виглядав як низка широких платформ із сидіннями. У ньому також були гігантські висячі біосфери, наповнені симуляційними планетарними атмосферами, кожна демонструвала іншу погоду. Судячи з усього, вони тут для того, щоб прикривати платформи для сидіння і надавати певну приватність. Але на краях вони теж мали камери та сканери системи безпеки. Спостерігаючи за собою через камери, я помітив ще чотирьох потенційних недругів. Усі аугументовані люди. Один, видно, був у потоці, переглядав результати сканування, інші сновигали туди-сюди і виконували звичні обходи. Неможливо було сказати, з сірого кризу вони чи з палісаду. Але якби так, то в готелі б про це знали. Я не знав, чи вони шукають мене. У потоці охоронного комунікатора жодних поточних тривог не було. Хоч і приховано, вони уважно спостерігали за агументованими людьми з будь-якими капторами, капелюхами, шарфами або татуюваннями, косметикою чи прикрасами на обличчях. На мене стандартно агументовану людину, капюшону якої був складений на спині, уваги не звернули. Саме тому не варто довіряти власну охорону людям. Я піднявся пандусом до платформ реєстрації. За допомогою інструкцій вказівникового потоку з гостиною музикою, пройшов до кіоску, де забронював кімнату, розплатившись однією з валютних карток Герти. Так, мені це дійсно сподобалося. Через вихід ззаду я зайшов із платформи на гондольний вузол і слідом за п'ятьма іншими людьми ввішов у нову прибулу гондолу. Система тут була обмежена, жодного зовнішнього зв'язку, а доправити гондола могла лише до тієї секції кімнат, яку прив'язував до ідентифікаційної мітки потік готелю, або до вестибюлів чи розважальних секцій. Гондола розвозила нас по секціях у порядку прибуття, тож я мав нагоду поспостерігати за системою в дії та скопіювати її код. Я дістався з секції за допомогою мапи в потоці пройшов до своєї кімнати. Двері відчинилися від дозволу, який готель прикріпив до моєї ідентифікаційної мітки. І в ту геніальну мить я виявив, що навколо немає внутрішніх камер і аудіоспостереження. Дурний готель. Я за це, мабуть, ще й переплатив. Та все ж кімната була більша і значно гарніша, ніж мої кабінки в пасажирських транспортах. Я швидко пройшовся по ній, перевіряючи на наявність аномалій, після чого скинув сумку і ліг на ліжку. Воно було величезне. Навіщо тут ліжка, на якому легко можуть розміститися четверо середніх або навіть кремезних людей? Але у ванні кімнаті на стіні лише один гачок для рушника. Хай усі одним рушником витираються? Вся стіна навпроти надмірно великого ліжка складалася з дисплея. Щоб не було нудно на самоті, я увімкнув на ньому серію з та занепаду місячного святилища. Тиба люди на довгих кадрах завбільшки, як справжні. І тоді взявся до роботи. Отже, в кімнатах не було трансляції з камер, але камери в коридорі знімали людей огументованих, коли ті пересувалися з'єднувальними проходами і за допомогою транспортних гондол рухалися між кімнатами, вестибюлями, трьома футзонами та клубами. І що ті клуби означають те, що там відбувається, схоже, не збігається з визначенням у моєму лексиконі. Також був транспортний зв'язок із рівнем трубопровідного поїзда. Я обережно пробрався в систему, остерігаючись тривог. Без камер у кімнатах доведеться йти складним шляхом. Як і більшість систем спостереження в незахищених комплексах, ця не зберігала записи постійно, а, схоже, видаляла архіви після певного періоду очікування. Зауважте, що я кажу – схоже. Звісно ж, готель добував дані. Добування стосувалося лише розмов у публічних зонах і коридорах. Але саме це мені і потрібно. Я знайшов збереження архіви за останні 20 циклів, узяв контроль над однією процедурою, яка їх обробляла – вона відділяла нудні частинки від соковитих бізнесових розмов, які потрібно надсилати на перегляд людині або ботоконтролеру, і переорієнтував її на пошук свого набору ключових слів. Через 8 хвилин 37 секунд захоплена процедура видала об'ємний набір збігів. Я завантажив собі позначки часу, а тоді відпустив її, щоб вона далі виконала свою роботу з пошуку приватної фінансової інформації. Через позначки часу я можу дізнатися, які архіви камер спостереження перевіряти. Я виділив місце у своєму тимчасовому сховищі, завантажив перший архів і почав сканувати. Перевіряв усе сам, а не сканував зібрані дані швидшим і ефективнішим розпізнаванням облич. Такий вид перевірки в більшості випадків надійний є лише на 62%, хоча для недбалої роботи охоронної компанії цього достатньо, я не хотів упустити свої цілі. Як виявилося, я міг одразу почати з цього і не марнувати ті вісім хвилин, бо з першої ж спроби я вихопив зображення раті в коридорі. Той йшов до гондольного вузла, а позначка часу вказувала на 16 годин 27 хвилин від поточного часу. Спіймав. Я продовжував переглядати дані спостереження. Раті самому варто було б виділити час на їх перегляд або принаймні трохи роззиратися, бо до вузла його супроводили двоє недругів. Вони не зайшли з ним в одну гондолу, але точно мали доступ до системи безпеки. Бо коли я знову побачив Раті в коридорі, ті двоє також там були. Вони пішли за ним до магазинів і торговельних автоматів на нижньому рівні готелю, а далі назад до його кімнати. Тепер, знаючи, на якій секції готелю треба зосередитись, я усунув значну частину відео з інших трансляцій і за кілька хвилин помітив Гуратіна і Пінлі. Завжди, коли вони кудись виходили, за ними стежили. Не дивно, враховуючи, що сірий Криз мусив знати, що вони тут. Але у фоновому режимі я ще оцінював ризики, тож знав про один зі сценаріїв, за яким це пастка для мене, а команда збереження виконує роль наживки. Менса, може, і є обличчям групи політичних утворень та компаній, налаштованих покарати сірих криз за вбивство своїх громадян і працівників. Але саме я записав на відео найважливіший доказ, і я той активний компонент в артсистеми компанії, який зібрав і зберіг дані. Якщо я проявляю себе як ненадійний, скомпрометую себе або що то дані в можуть поставити пит питання, а це додасть аргументів «Сірому кризу». Також можливо, що з «Сірого кризу» звернулися до команди збереження і попросили заманити мене сюди в обмін на звільнення менси. Так, цей варіант зовсім сумний. Я спостерігав раті на записах, але автоматизована система не мала причин наближати зображення, тож для справжньої оцінки роздільна здатність була замала. Але я запустив кілька своїх архівних записів із дослідницької місії – Ось Раті йде втомлений після важкого дня, ось він занурений дорогою в розмови з Арадою та Оверс, а ось сміється і вдає, ніби захищається від пінлі, яка кидає в нього подушку. А ось біжить, поки ми нестямно залітаємо в цикаду, щоб утекти. Мені хотілося сказати, що по готелю він ішов, ніби це тюрма, але я не був певен. Справжні люди не поводяться так, як люди в медіа. Доведеться просто дивитися і чекати. І так, це добово напружена робота. Камери спостереження – проблема цікава, але її можна розв'язати. Всюди, крім вестибюля, готель має свій захищений потік, за доступ до якого потрібно додатково платити. Щоб заохотити до цього, готель засмічує публічний потік. Тобто система безпеки вже має на поготові код для перенаправлення доступів до потоку. Це для мене зручно. Я виставив кілька сигналізацій у різних активних потоках і почав вибирати, які серіали хочу подивитися на своєму гігантському дисплеї. Однак повибирав лише старі і улюблені, які вже бачив, бо мусив засукати рукава і добре попрацювати над новим кодом. Якщо пощастить, він мені не знадобиться, але… Будьмо відвертими, найпевніше таки знадобиться. Через 5 годин 17 хвилин Пінлі, Раті і Гуратін вийшли зі своєї кімнати і подалися до гондольного вузла. Через 23 секунди після того, як вони вийшли, система зафіксувала, як у тій же секції відчиняються і зачиняються інші двері. З кімнати вийшло двоє недругів і пішли слідом за командою збереження. А я встановив переспрямування на каналі потоку, через який вони отримують накази і передають звіти. Я зачекав, щоб побачити, чи команди збереження зібралися просто скористатися якимось сервісом їжі чи відвідати розважальну зону. Безпечніше для всіх, а головне для мене, було б вийти з ними на контакт за межами готелю. Я перевірив канал потоку з наказами для тих двох і побачив, що моє переспрямовування поділо. Вони спантилично спинилися біля гундольного вузла в очікуванні сигналу від свого оператора. Через моє переспрямування той сигнал не дійшов господарським ботам в іншій секції. Переспрямування мало втратити силу і самовидалитися через дві хвилини, тож усе здасться глюком, викликаним засміченням потоку від готелю. Команда збереження дісталася гундолою вестибюля і вийшла крізь передній вхід. З я вімкнув свій гігантський дисплей і скотився з ліжка. Час братися до роботи. Я взяв із собою сумку, оскільки, напевно, сюди я вже не повернувся. Так, я сумуватиму за тим дисплеєм. Також мав при собі вогнепальну зброю, бо ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться бронебійна вогняна міць. І ще з нею я міг узятися правою рукою за лямку сумки, щоб чимось її зайняти. Я й досі не уявляю, як люди секунди вирішують, що робити з руками. Я наздогнав Пінлі, Раті і Гуратіна на площі, де не було жодних ознак недругів, які б ішли слідом. Я не був певен, чи команда збереження знає, що сірий крис стежить за ними. Хоча плечі в Раті здавалися трохи напруженими, не такими, як він тримає їх зазвичай. Тоді вони піднялися сходами в зону сидіння на другому рівні, а Гурадян озирнувся, на його думку, цілком невимушеним і зовсім не підозрілим рухом. Так знають ні, мене він не помітив. І я спостерігав за ними з камер дронів, щоб перетнути площу іншим шляхом, який вів під платформами через сади і торговельні зони. Коли вони йшли площею, Гуратін сказав, що спінлі, і вони трохи надали ходи в напрямку торговельного блоку в дальньому кінці. Гарне місце, щоб уникнути візуального спостереження від переслідувачів. А ще так у мене з'явився час злегка підправити охоронні камери, щоб їх було важче відстежувати. Охорона сірого кризу вже, мабуть, зрозуміла, що втратили їх, і я хотів переконатися, що більше команду знайти не вдасться. Я не знав, чи заплатив сірий станції за доступ до відео з камер безпеки в публічному просторі, але краще перестрахуватися, ніж пошкодувати. Пінлі вела інших двох хитромудрим шляхом через торговельний блок крізь розмаїті крамниці і площі, доки не вивела на відкриту садову зону для сидіння перед черговим конусоподібним готелем. Гарна ідея. Задумана так, щоб пройти шістьма різними приватними захищеними юрисдикціями і зонами з приватними потоками. Добрий спосіб позбутися хвоста, що стежить за тобою дронами чи камерами безпеки. Мене, звісно, вони не позбулися, але це чудове рішення, щоб вийти з-під звичайного людського спостереження. А зона для сидіння була оточена пеленами спадної води, що затуляли від чужих очей і навколишніх площ і проходів. Я зупинився біля входу, влившись у невеликий натовп під крамницею, яка транслювала в потік досить мистецькі відео з продуктами. Через камеру безпеки я спостерігав за короткою сваркою між Пінлі і Гуратіном, яку Раті намагався залагодити і яка закінчилась тим, що і Раті сіли за стіл, а Пінлі відійшла в комерційну зону біля готельного вестибюля. Знаю, я міг уже з ними зв'язатися, налаштувавши захищені зв'язок з їхніми потоками, або просто війти привітатись. Але я багався. Гаразд, боявся. Чи нервував? Нервово боявся. Вони мені хто, ніби як люди-друзі, клієнти. Колишні власники, хоча за законом я належу лише докторці Менці. Якщо вони мене побачать, то загукають на допомогу, викличуть охорону. І якщо вже з Раті і Пінлі мені так важко, Гуратін мене ніколи особливо не любив, що взаємно, як буде з Менцею, якщо мені вдасться дійти так далеко? Я не знав, чи зможу їм довіряти. Хотілося. Але мені багато чого хотілося. Свободи, необмежених завантажень, нових серій островів драматичного сонця. І більшість із цього мені не світить. Я пройшов садовою зоною для сидіння, зайнятої відсотків на 37, але Ратій Гуратін мене не помітили. Дорогою я їх зісканував і виявив Гуратінові аугументації, але жодних енергетичних сигнатур, які б свідчили про зброю. Раті Потер очі й зітхнув. Набружені губи Гуратіна свідчили про якийсь розпач. Крізь відкритий вхід я зайшов в комерційну зону, де було маловато звичайних торговельних автоматів, зате цю нестачу компенсували чимало кіосків від різних підприємств, зокрема пасажирських транспортних ліній, станційних агентств нерухомості, планетарних агентств нерухомості в цій системі та інших, серед яких чимало банків і охоронних компаній. Без пелісаду ті займалися лише корпоративними клієнтами. Охороняли зону надійно, але я не виловлював жодного сканера розпізнавання обличчя. Потік був засмічений, приватизований, усі люди, агументовані, зареєстровані в готелі, мусили оплатити доступ до нього, а охорона цілком зосередилася на запобіганні крадіжкам. Дальний кінець простору ввів на транзитну платформу. Там розташовувався не трубопровід, а щось під назвою «транзитні бульбашки». Понуру пінлі я відшукав біля кіоску місцевої охоронної компанії. Але поки що вона не вклала долоню в поле доступу. Я відчув напругу в її мові тіла і саме у тому, як вона тримала голову. Те, для чого вона сюди прийшла, їй робити не хотілося. А тоді ми не осяяли, як через кілька циклів стеження за Пінлі за контрактом я звик довіряти її думці. Якщо їй не хочеться цього робити, мабуть, на те є слушна причина. Я мав поговорити з нею, запропонувати щось інше. Якби тут був хтось із тих двох, я б вигадав інший підхід. Пінліж я сказав лише «Привіт». Вона як сіліти не глянула на мене байдуже, А тоді придивилася, спохмурніла, почала була щось промовляти, але затнулася. Все одно не була певна. Я продовжив. «Ми бачились в порту вільної комерції», – не стримався я й додав. «Я ще в транспортному контейнері був». Пінлі округлила очі, а тоді примружилася. Вона доклала зусиль, щоб розслабити напружені плечі, і помилилась. Не стала роззиратися. Їй вдалося вичивити усмішку і крізь зціплені зуби процедіти. «Що? Як?» «Я прибув розшукати свою подругу», – сказав я. «Може, сядьмо в транзитну бульбашку?» Місцевий масовий транспорт зазвичай легко захистити від потенційного спостереження та захисних екранів. Так, мало б бути навпаки. І так, хвилюватися варто. Пінлі завагалася, тоді змусила себе усміхнутися ще ширше. Усмішка виглядала робленою і сердитою, але важлива сама спроба. Звісно. Ми перетнули зал і піднялися пандусом до станції. Реклама, що вигулькнула в потоці, пояснила, що бульбашки – це чашоподібна ліфтова платформа, обкладена м'якими лавками і вкрита зверху прозорим бульбашковим щитом, щоб люди не могли випасти, хай як намагатимуться. У рекламі це не так було описано. Бульбашки пливуть за визначеним маршрутом, понад комерційними сегментами і значно повільніше за транзитні трубопроводи, тож здебільшого ними послуговуються як оглядовими майданчиками. Також вони зручні для незручних розмов. На станції було лише кілька людей, які саме заходили в щойно прибуло бульбачку. Ми підійшли до першої рамки. Я заплатив ще іншою валютною карткою. Вау, виявилося, втричі дорожче за номер у попередньому хостелі. Добре, що хоч їсти мені не потрібно. Пінлі зайшла перша, роздивляючись мене, як мені здалося, із стриманою обачністю. Але, можливо, я помилився. Я сів на лавку навпроти і вибрав серед опцій повітряну екскурсію над цим сегментом торговельного парку. Двері замкнулись, і бульбашка зринула догори, до низки інших, які линули над готелем. У бульбашці була камера спостереження, але така, що повинна спрацьовувати на певні слова звуки і рухи. Її, мабуть, поставили лише для того, щоб скоротити кількість випадкових убивств. Я заблокував їй аудіо-вхід і сказав «Чисто». Пінліс попилила мене поглядом. «Ти втік?» Чомусь саме цього я не очікував. «Менсе сказали, я можу робити, що захочу», – відповів я. «Я навчився тікати». «Ти міг сказати їй, чого хочеш. Ми... вона... ми за тебе хвилювалися, так?» Я в той час дивився на краєвиту неї за спиною, але розглядав її обличчя через камеру. Пінлі стиснула губи, стримавши те, що хотіла сказати далі. Тоді зібралась і продовжила. «Я бачила, яке ти її прощання надіслав. І не те, щоб вона сама не усвідомлювала, наскільки ми промахалися в тій ситуації. У мене виникла емоція, а я цього терпіти не можу». Мені більше до вподоби мати приємні, безпечні емоції щодо серіалів на розважальних потоках. А коли вони виникають від того, що говорять чи роблять справжні люди, це призводить до дурних рішень, як от прибути на транролінг-гайфу. І вони ж не промахалися в цій ситуації. У певних частинах, звісно, але я і сам до кінця не знав, що з собою робити. Не хочу про це говорити. Вона зітхнула втомлено, але розлючно, І притиснула пальці до чола. Мені довелося придушити імпульс звернутися до своєї відсутньої медсистеми і попросити діагноз. Пінлі змінила тему. «Ну і куди ти поперся? І що ти там робив?» Вона сторожко замовкла. «Ти працюєш на когось? За контрактом?» «У цьому ж і суть моєї втечі. Або я належу менці і працюю на неї, або я вільний агент і працюю на себе». Очі заблимали з новою силою. «І на яку роботу ти себе найняв?» «Оце цікаво вона мене закрутила. Мені навіть сподобалось». І так дивно розмовляти з людиною отак, і з людиною, яка знає, ким я є. Мені не довелося змушувати себе дивитися на Пінлі прямо, хвилюватися, чи нормальний у мене вираз обличчя, аби не знала, що я вартмех, але не знала, що я – це я. Я подорожував і побачив новину, що менса зникла, і її сюди обманом замінили чи викрали. Пінлі знову звузила очі, але цього разу радше в роздумах. «А ти реально просто блокав собі і серіальчик дивився?» Ми боялися, що Сірий Крис тебе впіймає, але вони постійно вимагали, щоб тебе видали в рамках процесу вивчення доказів. Ми думали, що якби вони тебе схопили, то повідомили б нас, похизувалися б. Яблука дивився далеко на один серіальчик. Я зачекав. Пінлі завжди була найупертішою і розслаблялася не одразу. Я мав сотні годин збережених аудіо- і відеоматеріалів з нею, як і зі всіма іншими. Але навіть без перегляду знав, що нерви в неї напнуті від страху за менсу, від відповідальності за життя інших. Зрештою, вона промовила. «То ти прийшов нам допомогти? Чому я маю тобі довіряти? Ти ж нам, очевидно, не довіряєш». Якби я міг на це відповісти, в мене, мабуть, усе було б значно краще. Я їм не довіряв. Де в чому точно? І уявлення не мав, навіщо їм довіряти мені. «Я отримав звіт про стан з бойового корабля компанії. Вам не допоможуть, доки станція не з ними заборонена на стикування. Ви самі, або ти сама з Ратією Горатіним. Що може бути ще гірше. Вона скривилася. «Я й забула, який ти негідник». «Ну, так». «Щоб скласти план, мені потрібні розвіддання», – сказав я. Вона задивилася на краєвид і злегка здригнулася від миготливого рекламного дисплея, що кружляв навколо шпиля, котрий ми саме минали. Її забрали з порту вільної комерції після зустрічі з представниками Дельта-випаду. Деякі родини постраждалих прибули особисто, щоб забрати рештки. Було багато людей, дуже емоційна зустріч. Опісля вона вийшла на хвильку і щезла. Камери безпеки показали момент, коли її схопили, але на той час її вже викрили зі станції. Заручившись допомогою від нашого дипломатичного корпусу на збереженні, я переконала компанію, що це їхня проблема, що вони напартачили з нашим дослідницьким страхуванням і тепер винні нам. Тоді Сірий Крис надіслав вимогу, щоб збереження забрало наш позов проти них і зробило публічну заяву з цього приводу. Ми це виконали, тож ми тут, щоб обговорити викуп. Обличчя в неї напружилося. Зараз у нас на збереженні люди ліквідують певні активи, але поки що в нас і близько немає стільки, скільки вони хочуть. Тож я мав рацію. Сірому кризу потрібні гроші. І жодної допомоги від компанії за контрактом? Жодної. Після того, як ТРГ не дозволила стикуватися. Принаймні дали нам ключ до аварійного інтерфейсного імпланта, який менсе купили собі. Але Гуратян сказав, що він заблокований, бо її тримають десь у гарі над нами, над головним захисним бар'єром станції, яких глушить сигнал. Маєш із собою, запитав я. Можливо, він заблокований для Горатіна, а для мене – ні. Пінлі розпочатала внутрішню кишеню куртки і подала мені ключ, схожий на чіп пам'яті, з доступом через потік. Я завантажив інформацію про адресу і витратив хвилину 43 секунди, щоб відкрити доступ до менценого імпланта. Але він був заблокований і для мене. Горатін, мабуть, має рацію щодо головного захисного бар'єра станції. Прикро було це визнавати. Пінлі від досади згорбилася. У нас не так багато часу дозбирати викуп. Я думала найняти якусь місцеву охоронну компанію, щоб допомогли нам, і сподіваюся, що ту, яку я обрала, сірий крізь не підкупив. Вона відірвала погляд від вікна і знову задивилася на мене. До речі, про підкуп. Страхова компанія ж у подвійну гру грає, так? Мене втішило, що Пінлі вже про це подумала і не збирається заперечувати реальність. Ймовірність, 95%, сказав я. Компанія – ніби злий торговельний апарат, у який запихаєш гроші, і він робить те, що просиш, доки хтось інший не заплатить більше і не попросить припинити. Зараз найкраще рішення для сірого кризу – запхати якмога більше грошей. Пінлі застогнала і потерла обличчя. Я майже рада, що ти тут. Коли наша бульбашка повернулася на станцію, я підійшов до готельного кіоску, щоб забронювати кімнату, а Пінлі подалася до інших. Вона подумала, що нам варто поговорити в групі приватно. Мені теж так здавалося. трохи. Ми могли б зробити це крізь потік у сидячій зоні саду, але я не довіряв людям, які можуть почати розмахувати руками і привертати увагу. Гондолою я дістався до своєї кімнати, і, звісно ж, у середині не було камер безпеки через дурне бажання готелю заманити людей обіцянками внутрішньої приватності, щоб записувати їх у публічних просторах. Цей готель був не такий дорогий, як попередній, але в плані краси приблизно такий самий. І потік тут також був засмічений, якщо ви, звісно, не знаєте, як обійти цю ваду.